Якщо чоловік закохається, то він тоді однаково, що підошва, що який розмочиш у воді, візьми та зігни, то вона дурна і зігнеться. Бульба дуже замислився. Згадав старий, що кохання багато зможе і занадто Згадав Тарас, яку силу має у собі жінка, що яко жінка вона блага собі, вутла, але ж врода жіноча, надзвичайну силу має. Згадав Тарас про те чарівливе кохання, про ті любощі милощі, про ту їх силу звабливу, що силомість причаровує чоловіка, заковує, не наче йде в залізі кайдани, але ж ще й міцніший занадто. Згадав Тарас, що закувала блага жінка, та й чимало ще щирих лицарів. Згадав старий батько, що похилена цю річ Андрієва натура, та й довго стояв він неначе вкопаний. «Ось послухайте сюди, мось пане, ястий полковнику, я нічого не подаю, дали б усе на ваші очі викладу», – казав жид. Скоро я учув крамбой та побачив, що йдуть у башту. Я захопив про час з собою разок жемчугу, бо там дівчата вродливі і шляхтанки. А коли вже є така, бачте, мось пане, у мене думка була, кралі, шляхтянки, то хоч і їсти їм нічого, а жемчуг купля. Така вже їх вдача погана. Так ото, як пустила мене челядь Хорунжого, я мельщий до воєводи у двір жемчуг тут продавати. А між челядю там є татарка. От я у її все випитав. Каже, що скоро впорається з запорожцями, то зараз і весілля буде. Пан Андрій обіцяв протурити запорожців. «І ти не вбив його там, на місці діяволного сина?» – гукнув Тарас. «Завіщо ж, мовсь пане, мав би його вбити, адже ж він перейшов самохіть. самохідь. Яка ж тут його вина? Там йому краще. От він туди й подався». «Ти його вічі бачив?» – спитав Бульба усамісінькі такі очі бачив, присясто Боже. Та такий з його важний лицар, над усіх показніший, мене зразу пізнав, щасте його Боже, а як я підійшов до нього, він і каже мені, що ж він тобі таке казав? Він казав, ба ні, попереду кивнув пальцем на мене, а напослі вже й Янкелю каже, а я... Пане Андрію, кажу, Янкелю, накажи батькові, братові, накажи усім запорожцям, усім накажи, що батько тепер мені не батько, брат не брат, і товариші не товариші, і що я битимусь зовсім таки, з усіма битимусь. От що, мось пане полковнику. Брешеш, треклятий Юда. гримнув не при собі, мавшись, Тарас. Брешеш, парше смертячий. Ти і Христа розп'яв, проклятий від бога Юдо. Я тебе вб'ю, сатано. Утікай вітце, поки живи, а то й ноги тут протягнеш. Та се, проказавши, вже був і шаблю вихопив. Переляканий жит, як опечений, чкрунув геть навзаводи від Тараса. Кілько снаги було у прутких його індичих ніжках. Довго ще він біг козацьким становищем без огляду, а далі знов степом, хоч Тарас овсій не гнався за ним, розваживши що неподобна річ, опалчившись зганяти серце на першому, хто підскочить під гарячу руку. Отапереньки згадав Бульба, що бачив Андрія вчорашньої ночі, як йшов він табором з якою жінкою. Та й прибило і к долу сиву голову. Але ж все-таки ниняв віри, щоб то мало скластись таке ганебне діло,